E, ez dakit, e, mm, e, sa, et, bueno, ego tipo eh he aspergarria, eh, o sea, biziko interesik, e, agian lanak zeo zer, baina hortik aparte, baia esan. Bat Bueno, saiatzen has pixka bat e, Euskal literaturaren inguruko ideia bat ematen hori horretarako deitu baldinman autea eta ez nire literatura hitze diteko jakina ba orduan bai kas horretan zen pizkat euskal literatura hitze hitzea eta ba, nere ikuspuntua aurkezten dut es Bueno, nik uste dut, home, egon badago, baina oso mugatua da, ba, guk literatura lite, lituaniarrearekiko edo Kongo, kongoleinoarekiko daukagunarena antzekoa. Ba, Agian pixka bat gehiago, azken batean, bueno, en fin... Horbilago gaude. Estatu berean gaude, eta en fin, hizkuntza guztiak dira gureak, naiz eta bat izan gehiago haman komuna. Iru inoiz egin dugu bai alako bueno, espektakulo, bueno, irakurraldi baten musikaz lagunduta, eta bueno niko, bai hortik e ongea, Kordoban, eta bai, eta ondo, nikus, erantzuna ona da, karo, hor testuak eta bar gaztelania zirakurtze dituzu, eta eta bueno, nik uste bai heltzen e dela, baina beti, bueno, literatura zari gara, gara gauza, gara gauza, minoritarioa, ez gara tele zinkoko, telesail batez zari, ez? Hmm. Lau Bueno, jo dira aldatzen, ez? Eh, momentu honetan estebaterako, ba momentu honetan hori, eginuen zaranda bat, e, batez ere por supuesto ipuinlarienaz, e, ipuinetan e, demostratzen do izasle bate por supuesto idazle ona dela. Eh, bueno, ba ari naiz gomendatzen jakina hau ba, xue apalazaren e, liburua, Ider Rodriguezen bi liburuak, e, Jokin Muñozen es beste novela ere gustatu zaidan, baina batez ere e, bere bizialo ipu guin liburua, gauza klasikoa guak, eh. literatur genero hori delako hain zuzen dira. Hor, ez en fin, azken batean, e, hor e, nola baite e, e, bitarteko ekonomia hundiena eskatzen duen generoa da, agian poesiarekin batera, ez? E, Gartatzen dira nik ez dakota dela batera esen lirik eta orduan jakina basaiatzen ez e, poesialde batera uzten ez? Baina, bueno, novela azken batean, novelaren funtsa da, batez ere, betelana eta digresioa, ez? orduama bueno horretará que usted este laureón ya yo hayambiar eh mm. bat Bueno, saiatzen naiz pixka bat e, Euskal literaturaren inguruko ideia bat ematen hori horretarako deitu baldinman dute eta ez nire literatura hitze diteko jakina. Ba, orduan bai, kaso horretan zen pixkat Euskal literatura hitze eta ba, nere ikuspuntua aurkezten dut, es. B Bueno, nik uste dut, home, egon badago, baina oso mugatua da, ba, guk literatura lite, lituaniarra edo kongo kongoleinoarekiko daukagunaren antzekoa. Ba, Agian pixka bat gehiago, batean, bueno, en fin, ez azken batean... Horbilago gaude. Estatu berean gaude, eta, en fin, hizkuntza guztiak dira gureak, naiz eta bat izan gehiago haman komuna. Iru? Inoize egin dugu bai halako bueno, espektakulo, bueno, irakurraldi baten musikaz lagunduta, eta, bueno, aniko, bai, hortik ongea geha, Kordoban, eta, bai, eta, ondo, nigu, erantzuna ona da, karo, or, testuak eta bar, gaztelaniaz irakurtze dituzu, eta, Eta bueno, nikuzte dut bai, eh, eltzen dela, baina beti, bueno, literatura sari gera, hori gera gauza, neka gauza minoritaria ez gira, tele zinkoko, tele zari, ez gera Tele5ko TeleSail batezari, ez. Lau Bueno, joaten dira aldatzen, ez? Momentu honetan ez eh, Ba, momentu honetan, hori, egin nuen zerranda bat, eh, batez ere, por supustu, ipuinlarienaz, ipuinetan eh, demonstratzen da idazle batek, por supuesto, idazle ona dela. Eh, baina, bueno, ba, ari naiz gomendatzen jakina, ba, Uxue Apalazaren eh, liburua, Eda Rodríguez bi liburuak eh, Jokin Muñoz en, ez, enbeste novela ere gustatu zaidan, baina batez ere eh, bere bizialo ipuinlarienaz, in liburua gauza klasikoa hauak e... literatur genero hori gorena delako hain zuzen dira. Hor, mm. en fin, azken batean eh, hor, eh, nola baite eh, bitarteko ekonomia undiena eskatzen duen generoa da agian poesiarekin batera, ez? Eh, Gartzen dena nik ez dakala batera esen lirikorik eta orduan duan jakina basaiatzen ez eh, poesialde batera auzten, ez? Baina, bueno, novela azken batean, novelaren funtsa da, batez ere betelana eta digresioa, Eta orduan, dugu ama, bueno, horretarako usted, este horren ya yo eizan behar. <susurra>